Portar medicaments a les ONG que treballen pel benestar de les persones grans, els sense sostre o als infants de famílies en risc d'exclusió no resulta fàcil. La llei no permet donar ni tampoc acceptar fàrmacs usats, però la legislació no treu que es pugui ajudar a comprar medicaments per càritas, creus roja o les entitats del tercer sector que ajuden la infància. L'ONG, Banc Farmacèutic, monta cada any una recollida de medicaments amb la col·laboració imprescindible dels titulars de les farmàcies i dels voluntaris que els ajuden. La setena edició de la recollida es farà el matí del 8 de febrer a 280 farmàcies de Catalunya i a 400 de l'Estat. A Catalunya seran més d'una seixantena i s'espera recollir uns 20.000 medicaments sense prescripció mèdica. Els clients poden comprar antissèptics, desinfantastants, analgèsics, productes per als refredats, antiinflamatoris, laxants, termòmetres, locions per la pell, atòpiques, apòsits, productes de parafarmàcia i un llarg, etc. Normalment són genèrics i fàrmacs que figuren en la llista de sol·licituds que els fan arribar les residències o les ONGs. El mig miler de voluntaris del banc farmacèutic altres assessoren del sistema d'ajut i de recollida que s'ha muntat. Tots els medicaments es queden a les mateixes farmàcies col·laboradores on els voluntaris i les mateixes entitats receptòrics es passen a recollir. Les entitats que participen en la campanya donen un medicament a qui ho necessita recollent els fàrmacs a les farmàcies assignades, normalment de la mateixa localitat. Un portaveu de l'ONG destaca que, malgrat les complicacions financeres i de personal que viuen des de fa mesos les farmàcies, força titulars continuen ajudant la campanya, malgrat que els suposa un bon renou organitzatiu i de despesa de personal. Els farmacèutics ordenen el material recollit, mentre que els voluntaris comproven que no s'acumuli un excés de cap medicament. Per això, els voluntaris recomanen determinats productes per comprar. Moltes residències d'avis o entitats de suport a la infància ja coneixen quants bolquers necessiten al llarg de l'any. L'ONG fa una crida a qualsevol persona amb un mínim de coneixement sobre l'ús dels medicaments que es faci voluntari per aquell matí. Alguns farmacèutics fins i tot cedeixen matèria gratuïtament, calculant l'augment de vendes que els pot suposar la campanya i traslladar-les a les ONGs. El banc farmacèutic necessita voluntaris per informar els clients del sistema de recollida i per ajudar els farmacèutics. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la això és tot un poble. Aquí us parla de companyes Susana Avila, Francesco Miguel i Jordi Garcia.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 Doncs comencem parlant d'avui tanca el termini de sol·licitud de subvencions al districte de Sant Andreu. El termini per presentar les sol·licituds de subvencions acaba avui. Les subvencions cal presentar-les a la plaça Orfila, número 1, planta baixa, o trucant també al telèfon 93 o bé al 93 291 doncs L'horari serà fins avui a dos quarts de 3 de la tarda i ja sabeu els telèfons per si us voleu posar en contacte amb l'Ajuntament i que us expliquin doncs, com, com es pot realitzar aquesta aquesta sol·licitud de subvenció. Si encara no ho heu fet, podeu baixar-vos del web de l'Ajuntament, a htp.barra barra la informació administrativa respecte a la sol·licitud de subvencions i les bases particulars per a la sol·licitud i l'aturament de subvencions del 2014. Aquest any s'han implantat millores en el portal telemàtic que faciliten la presentació de la documentació i agilitzen la tramitació, ja que estalvi esperes per la presentació de sol·licituds, amplia els horaris de present estación i minimitzar rost d'emplenament de formularis. Les formes de presentació telemàtica són a través de la pàgina web des de qualsevol ordinador amb connexió a internet amb certificat digital. També es pot fer amb l'IDN VACN, aplicatiu per fer la presentació telemàtica sense tenir certificat digital de l'entitat instal·lat a l'ordinador. Cal que el president de l'entitat o la persona autoritzada per presentar la subvenció tingui un smartphone i vagi a l'OAC, és a dir, l'oficina d'atenció al ciutadà que es troba a la plaça de de Sant Miquel i acreditar-se. El servei de l'oficina de subvencions són lliurament dels formularis i les bases de la convocatòria i un mostrador específic amb servei personalitzat de suport i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació. També entre els serveis està la de registre d'entrada de la sol·licitud. Recordeu que és important aportar la documentació requerida que figura a la convocatòria. Cal tenir en compte que el projecte de subvencionar s'ha d'ajustar a l'any natural, és a dir, de gener a de desembre del 2014, i caldrà revisar els criteris específics, així com les modalitats, ja que han canviat respecte a convocatòries anteriors. Recordeu també que per poder sol·licitar una subvenció per al 2014 cal haver justificat prèviament subvencions rebudes per anys anteriors, per a qual cosa, doncs, teniu data límit el 28 de febrer del 2014. Per a consultes referents a la documentació, podeu posar-vos en contacte amb el servei de suport al telèfon 9 3 29 o al 9 3 29 69 doncs demà serà un dia important pels veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar, ja que hi ha convocat un Consell de Barri. Demà a les 7 de la tarda i a l'Auditori de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, es realitzarà el nou Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar, amb el següent ordre del dia la benvinguda al Consell del Barri uns 5 minuts aproximadament després es parlarà de Seguretat Ciutadana durant uns 15 minuts aproximadament passarà a parlar-se dels pressupostos 2014 durant uns altres 15 minuts Uh, I ja acabarà parlant del pla de mobilitat durant uns altres 15 minuts i finalitzarà el consell amb el, la tradicional ronda de, de pregs i preguntes durant uns 10 minuts aproximadament. Molt bé, doncs ja, ahir ja us parlàvem de la informació que us ampliarem ara mateix i és que l'escola que busques per al teu fill és molt a prop.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 us ofereix fins al 16 de febrer una exposició de pintura de Ramon Vila. En aquesta mostra us ofereix l'obra del pintor andreueng Ramon Vila amb una visió artística completament diferent en què es descobreix una nova tècnica pictòrica. L'inauguració es va inaugurar ahir d'aquesta exposició, dos quarts de punt al vespre. Té lloc a l'espai Josep Bota de la Fabra i Cots i organitza el districte de Sant Andreu, l'Ajuntament de Barcelona. Un altre punt cultural per comentar-vos és el Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició L'Esperència Infantil de Gandinagar. Exacte, al Centre Cultural del Camp Fabral, carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 28 de febrer l'exposició L'esperança Infantil de Gandinagar Bar d'Eliana Bartolomé. Es tracta d'un projecte fotogràfic realitzat al sud de l'Índia, a Gandinagar, a la zona dels Nilguiris, poc coneguts pels turistes, ja que està formada per una serralada amb molta humitat i fred. El reportatge es basa en la lluita fut... pel futur esperançador dels infants d'aquest territori. Les mirades d'aquests infants descriuen els seus sentiments d'esperança. La inauguració d'aquesta exposició es va fer ahir a les 7 de la tarda i té lloc a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24-32 d'aquí del districte de Sant Andreu, i organitza el Centre Cultural Can Fabra. Doncs aquestes dues exposicions tant la de Ramon Vila com aquesta de l'esperança infantil a Gandinagar, en parlarem avui en aquest programa àmpliament. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tots seguit amb més informació. Fins ara. Shout Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui el Banc de Sang i Teixits tindrà la unitat mòbil al carrer Garcilassó, número 33. Serà de 6 de la tarda a 9 de la nit. Parlem amb un dels responsables, del precisament, del Banc de Sang i Teixits, com és l'Arnau Maspons. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, per què és important eh, la donació de, de sang? Bàsicament perquè eh, és un producte que no es pot fabricar, l'única fàbrica de sang és el nostre propi cos i per això és important que les persones que estan sanes, que no, no tenen cap malaltia, que per no tenen cap malaltia o no han tingut cap accident, eh, la donguin i és l'única manera que, que tenim d'aconseguir-la a través d'aquest gest solidari que fan les persones que s'apropen a les nostres campanyes. Uh -huh. Tal com he dit, aquesta tarda sereu a, a, al carrer Garcilasso 33, oi? Exactament. Estarem ubicats amb la unitat mòbil i esperem uh -huh. rebre a força gent. Uh -huh. mm, perquè aquí a Sant Andreu és un dels llocs on a, la gent col·labora més, no? Sí, és un, o, un districte, és un, un, una zona de Barcelona que, que hi ha força col·laboració... A... Tant a la plaça Can Fabra, com a la campanya, quan fem una campanya especial, com al llarg de l'any que un cop al mes uh, visitem. Al barri del Bon Pastor també tenim forta quan fem la, les col·lectes, vull dir que és un barri que té força participació. És sempre, com totes les coses, no? i com, com amb tota la realitat, sempre es pot millorar. Mm -hmm. Perquè estem parlant de treure uns globus de sang, no? Exacte, és una, una donació... Uh, per a aquells que, que estiguin indecisos, que no s'hagin an, no animat a donar mai, com potser faci molts anys que no ho facin, uh. els hi suposarà 25 minuts del seu temps entre que arriben, omplen un qüestionari, passen a, a, amb, amb, un, amb un reconeixement mèdic on decidirà el metge no? si aquella persona, si, si podràs o no podràs donar sang, uh, i passis a l'extracció i després prenguis algun, alguna, alguna, alguna cosa per veure o per menjar, han passat això 25 minuts de, del teu temps que per tres persones, perquè... Aquella donació després la fraccionem en tres parts, eh, arribarà a tres persones diferents. Per tant, en una sola donació estàs ajudant a tres persones. Uh -huh. Molt bé. Doncs et passo a la meva companya, Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Sí. Clar, bon dia. És important que no tothom pot donar sang, oi? Eh, quines condicions han de complir totes aquestes persones que s'apropin al carrer Garcilaso a donar sang i teixits, avui? Les condicions bàsiques... Eh... Són, les bàsiques bàsiques són, són dos, que és el fet de ser major d'edat, de, més de 18 anys, menys de 65 i passar més de 50 quilos, a part presentar un bon estat de salut. L'únic que a vegades poden haver-hi petites uh, coses, el fet de que, per exemple, pues, alguna persona si ha fet un, un piercing a deixar passar 15 dies després d'haver-se'l fet, o en el cas d'un tatuatge han de passar 4 mesos, a vegades també el tema de la, de la medicació pot, pot alterar o pot afectar, Uh, i pot ser que no aquella persona pugui donar sang, però tot això, com dèiem abans, uh, és el metge, és la persona, el professional uh, indicat és el qui decideix uh, en aquell moment si aquella persona pot o no pot donar sang. Però si uh, tu que m'estàs escoltant, uh, que ets major d'edat i tens menys de 65 anys i tens bon estat de salut, vine i possiblement puguis donar sang. Mm, perquè exactament quanta quantitat de sang es necessita? O es uh, pretén... Uh, la, la que es necessita, el, la que dona una persona en una donació són 480 mililitres de sang. Uh -huh. I la que es necessita a Catalunya són 1.000 donacions cada dia, 1.000 persones a Catalunya que donguin la, la seva sang. Penseu que cada 3 segons algú necessita sang a Catalunya. Uh -huh. Doncs recordem que aquesta tarda a partir de les 6 sereu al carrer Garcilaso número 33, Exactament. al barri de Sagrera. I... Ah i que el dia 27 de febrer també hi ha una, una altra donació de sang aquí al nostre districte, que és, hi haurà una unitat mòbil al barri del Bon Pastor. Correcte, exactament, estarem el barri del Bon Pastor. Sí que m'agradaria afegir, ara que comentau el fet que no tothom pot donar sang, si sí. uh, sí, una persona que veu, per qualsevol motiu, ja sap uh, que no pot donar sang, també ens pot ajudar, estem presentes des del Twitter, uh, Facebook... Uh, per tant, aquella persona que no pugui també pot fer la, la seva contribució compartint eh, la seva sang a través de les xarxes i convidant els seus contactes, els seus amics del Facebook, els seus seguidors del Twitter a que, a que la donin. Mm -hmm. També és important aquesta iniciativa, utilitzar les xarxes per portar a més gent a donar sang. Exacte. Ara potser els que som més jugues i també la gent més gran ens fixem més amb els tuits que no pas els cartells que puguin haver-hi pel carrer. Per tant, exacte, és, és important la iniciativa a les xarxes socials i compartir-ho a través d'aquí i fer-ho, doncs, aquella persona que també que doni sang, doncs, compartir l'experiència d'haver donat sang i fer veure als altres que l'agulla no fa tant mal i que és una cosa que, que estem salvant vist. Per tant, animar els veïns i veïnes dels nostres barris a que aquest, avui s'acostin doncs, al carrer Garcilasso i sobretot que no tinguin por de les agulles, que no, no passa res, no? Ah, exactament, que no passa res. A més, una de les punxades, hi han dos punxades a la donació, una és l'extracció, però va... A abans hi havia dos punxades, que era la prova mm. del ferro per mirar el nivell de, de ferro a, a les sang. Aquesta punxada ja no hi és, de vegades era la més molesta per molts donants i és amb una màquina que hi ha ja, sense punxar tan sols fent, uh, col·locant el dit en una màquina i ja donar-nos-ho. Per tant, de dues punxades passem a una, o sigui que anem reduint uh, la por a, a les agulles i a les punxades. Mm. Home, s'agraeix, agraeix Als que no ens la punxada sí. que només sigui una s'agraeix molt. S'agraeix, molt bé, doncs Arnau Maspons, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i potser el dia 27 de febrer et truquem per recordar doncs, aquesta unitat mòbil que hi haurà al barri del Bon Pastor. Perfecte, estic a la vostra disposició per qualsevol cosa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Bon, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè... El que volem parlar ara és amb l'Ajuntament de Barcelona perquè ens ampliï aquesta informació que donàvem de les jornades de portes obertes a la ciutat. Fem una pausa i tornem. Qui no ha buscat un cel sere i un terra per en resoldre els dubtes resulta Pla part de mi Perquè saber del cel? Jo no sabem sé bé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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, tal com us informàvem, durant els propers dies les escoles i instituts públics i concertats de la ciutat de Barcelona organitzen les seves jornades de portes obertes i per perquè ens en parli, doncs anima la tècnica de servei a les persones del districte, la senyora Joana Bonaterra. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, què tal? Doncs explica'ns com s'estan desenvolupant aquestes jornades de portes obertes. Mira, doncs les jornades de portes obertes ja han començat, de fet, de fet van des de la principi d'ara de febrer, bueno... A principis mitjans de febrer, però n'hi ha alguna que ja, que ja deu haver-les fet. No, no, no, deuen començar a partir del dia 20 de febrer, uh -huh. les primeres, eh? I uh -huh. fins a finals de març. Uh -huh. Llavors, uh -huh. bueno, uh, hi ha algunes escoles... La, tota la informació de les dates i de com s'ha de fer per si s'ha de concertar cita prèvia o no, perquè hi ha escoles uh -huh. que fan cita prèvia i hi ha escoles que no, surt a les pàgines del Consorci. Uh -huh. sí. Només es tracta de posar Consorci d'Educació de Barcelona al Google i allà ja surt la pàgina del Consorci i hi ha una pestanya que posa Famílies i Escola, crec uh -huh. que és, i allà ja surten totes les dates i tota la... Les informació també per fer la preinscripció uh -huh. i la matrícula. Perquè hem de dir una cosa important, que és que l'Ajuntament de Barcelona realitza la seva tasca, però també el Consorci d'Educació de Barcelona. És a dir, sí. hi ha dues vies per poder sí. informar-se i per poder doncs, optar aquestes jornades de portes mm -hmm. obertes. No? Sí, sí. sí I, I la informació més exhaustiva és la que surt a la pàgina del Consorci. Uh -huh. okay. També a la web del districte la podeu trobar. Sí. Uh -huh. Aquestes jornades són molt importants perquè aquelles famílies que tinguin fills o filles que per primera vegada hagin d'accedir al sistema educatiu català, doncs aquí es podran informar doncs, uh, totalment, no? Clar, aquí és on les escoles poden explicar el que és el seu projecte educatiu i a més a més fan, normalment fan una mostra dels treballs també dels alumnes que fan a cada cicle uh -huh. i les famílies realment es poden informar de tot. Fins i tot hi ha alguna escola, jo crec que la majoria, que si a més a més de la jornada de portes obertes la família vol quedar un dia amb la direcció o així per acabar de parlar, uh -huh. també els hi donen cita. Eh? Molt bé. Quins serien els diferents nivells de... Sí, els, els diferents nivells al que poden anar els, els nens o, la, o les nenes. Doncs mira, hi, hauria el segon cicle, bueno, hi haurien les escoles bressol, uh -huh. que és darrer-ho anys, després el cicle d'educació infantil, el cicle d'educació primària i després hi ha ja l'educació secundària obligatòria. Uh -huh. Perquè des del districte es dona alguna col·laboració per tal que els pares doncs, eh, puguin, tinguin més, més facilitats per poder optar aquestes accions comunicatives. Eh, bueno, si volen em poden telefonar a mi jo els hi podria donar les dates. Eh? Sí, sí. i després a l la UA hi ha els fulleons la L'OAC és l'oficina d'atenció del ciutadà, eh, que està aquí a la plaça de Can Fabra. Eh, la majoria de les es porta els seus fotedons informatius. Uh -huh. I allà, normalment, també hi ha les dades de les jornades de portes obertes i una mica d'informació de cada escola. Uh -huh. El que s'intenta des del distitge és que arribi el màxim d'informació possible a les famílies. Exacte. Perquè sí. cada escola té un sistema educatiu diferent, especial? O... Bueno, en general, cada escola té el seu projecte educatiu, que la fa uh -huh. una mica més personal, no? Uh -huh. Sí. Sí, sí. I què és, el, què és el que li podem dir amb els pares que hagin de començar a matricular als fills o, o a les filles? Home, jo penso que és molt important que l'escola pugui quedar el més a prop de casa possible millor uh -huh. i que s'adacluir una mica les necessitats que la família té, no? Vull dir, cada uh -huh. família també té diferents necessitats en funció de, de la seva constitució i com és, no? Uh -huh. Llavors és mirar una miqueta l'escola que més s'adapta a les necessitats, no? Perquè aquestes jornades de portes obertes permeten visitar unes quantes escoles, no, no, sí, no només sí, sí. una. en principi no. En principi s'intenta que el calendari no solapi una escola amb l'altra. Per tant, sí. mm, sobretot mirant les àrees de proximitat, uh -huh. s'intenta que les famílies puguin visitar forces escoles perquè si tinguin més opcions a l'hora de triar. Uh -huh. I quins serien els nivells als quals eh, pot accedir els pares? No entenc gaire la pregunta. Sí, que el, els pares, una vegada doncs, hagin visitat la, les escoles, mm -hmm. quins, quins serien el, doncs, els graus a través dels quals doncs, eh, poden sol·licitar estar en una ah, escola sí, més propera? Fer, sí, o... sí, el que han de fer els pares és a l'escola que els interessi agafar els fulls de preinscripció. Mm -hmm. bueno, ho poden agafar a o ho poden agafar a la UAC i ho poden baixar per internet, també. Mm -hmm. però potser més fàcil és la mateixa escola que els agrada mm -hmm demanar els fulls d'inscripció, i llavors en el full de preinscripció han de posar les escoles que els interessen per ordre d'interès. Ah, exacte. Eh? I llavors uh -huh. aquest full mateix es presenta a l'escola, a, a, a la primera opció uh -huh. que es posa. Uh -huh. A l'escola que es posa en primera opció. Molt bé. Uh -huh. I llavors ja després han d'accedir al procés de preinscripció que s'hi fa més tard, no? Sí, a la, la preinscripció, mira, per al cicle d'educació infantil i primària és de l'11 al 21 de març. Ah, uh -huh. Per l'educació infantil. Sí, per l'educació infantil i primària. Eh? Uh -huh. I, i l'ESO, educació infantil primària i educació secundària obligatòria, l'ESO. Uh -huh. Després, per als ensenyaments professionals de música i dansa de l'11 de març al 14 d'abril, uh -huh. per batxillerats i cicles formatius de grau, de grau mitjà de formació professionals, arts plàstiques i dissenys, del uh drets -huh. del 23 de maig... Uh -huh. Del 27 de maig al 6 de juny, pels cicles formatius de grau superior de formació professional uh -huh. i d'arts plàstiques i disseny. I del 22 al 30 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults. Les d'infants, eh, que me les havia oblidat, del 5 tot... al 16 de maig. Uh -huh. I quins consells podeu donar des del districte als pares o mares que hagin de matricular per primera vegada, és a dir, a l'escola Bressol, doncs, al seu fill? Doncs diria una miqueta el mateix que t'he dit per l'educació primària, que siguin propers al domicili uh -huh. i, bueno, jo penso que qualsevol escola dresol de la xarxa pública és una bona escola dresol, és a dir que no, no han de tenir cap, cap problema. Uh -huh. El que sí que és important és que hi hagi un, una, una comunicació no?, entre l'escola... Entre l'escola i, i la família, clar, i la família. quan som tan petits això és potser el que més interessa a les uh -huh. famílies, no? però en principi uh -huh. això està molt pautat a totes les escoles dresols municipals. Mhm. Eh? Uh -huh. D'acord, doncs si voleu afegir alguna cosa més... No, jo crec que hi ha d'un i dos si m'has preguntat coses. <ríe> crec que aquesta informació ja és la molt que l'ha les famílies. Sobretot, sí que, molt important, jo trobaran tot molt ben detallat a la pàgina del Consorci. Uh -huh. Perquè hi ha alguna novetat aquest any o...? No, en principi és igual Segueix que l'any com l'any passat. Sí, sí, Molt. en principi és igual que l'any passat. D'acord, doncs, Joana, bona terra, moltíssimes gràcies per atendre avui els nostres micròfons i esperem doncs, que aquestes jornades de portes obertes serveixin per orientar els pares i les mares a l'hora del triar doncs, el, seu, el seu centre educatiu. No? Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes bé? gràcies. Vinga, bon dia. Eh, bon dia. D'acord, doncs ja ho sabeu, aquestes jornades de portes obertes als centres educatius públics i concertats de les ciutats es posen en marxa el 20 de febrer, segons ens han comunicat. El 5 de febrer seria per les escoles Bressol, però el 20 de febrer seria a partir de primària, secundària i la resta de, de cicles ed educatius. Molt bé, doncs eh, després de la informació que us vam donar i a través d'una escola d'aquí de la Trinitat Vella i la informació que us acabem de donar ara, doncs suposo que teniu ja més clar de quina manera poder realitzar i col·laborar i participar en aquestes jornades de portes obertes als centres educatius tant públics com concertats del districte, és a dir, de tot els diferents barris de, de Sant Andreu. Ara farem una pausa, escoltarem una mica de música, però tornem, tornem ara mateix, vinga, fins ara. Thank you. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Continuem el nostre recorregut pels diferents barris de Sant Andreu i el que hem de dir és que el Centre Cultural Can Fabra acull des d'ahir l'exposició L'esperança infantil a Gandinagar Per parlar-ne, en doncs tenim precisament la seva responsable, la fotògrafa Liana Bartolomé, molt bon dia, com estàs? Doncs sembla que tenim alguna dificultat tècnica per, uh, localitzar, per localitzar la liana Bartolomé que intentarem resoldre-ho el més aviat possible. El que sí que ens agradaria és informar-vos que tenim dues vies de contacte. Una, que és el nostre número de telèfon, que és el 933 345 54 al qual podeu adreçar-vos si voleu fer-nos arribar donc, qualsevol queixa, dubte, suggeriment. I també tenim un mail, que és informatius arroba doncs Un mail al qual donc, també podeu adreçar-vos si voleu fer-nos arribar, doncs això, qualsevol tipus de col·laboració, qualsevol tipus d'informació que ens pugueu facilitar, doncs serà molt benvinguda. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí, al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix des d'ahir i fins al 28 de febrer l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. Parlem amb la seva responsable, la fotògrafa Eliana Bartolome. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ara sí, que tenim ara sí que ho tenim bé. Molt bé, doncs, Liana, explica'ns quin és el projecte que has presentat aquí al Centre Cultural Camp Fabra. Doncs mira, aquest projecte està vinculat, és una feina que hem fet en la ONG Espurna, que ah. està al poble sec, i, i jo bueno, vaig anar al 2011 a la Índia, al sud de l'Índia, que és a, a estar a un lloc que es diu als uh, Nilguiris, que és una zona mm. molt poc coneguda per al turista perquè és una zona, una zona molt humida i la veritat és que quasi que no surt a la via de l'Only Planet. Sí. Llavors, bueno, el projecte va ser escolaritzar els nens de l'aldea la, de, de, de Gandinagar. Mm. Uh, Gandinagar seria, diguéssim, uh, traduït al Jogaret de Gandhi. Uh -huh. Llavors, bueno, el tema era aquest, no? escolaritzar els nens i sobretot adequar una mica a uh, l'escola amb utensilis de cuina, amb cadires, tauletes, joguines per a ells, i que, bueno, i que mm, les mares podessin deixar tranquil·lament sí. els nens mentre elles estaven treballant. Sí. A la Índia, el problema que n'hi és que a la llar d'infant de pagar. Sí. De dos a quatre anys eh, no és gratuït, encara que l'escolarització per nens més grans sí que és gratuïta. Sí. I bueno, l'ONG tenia aquest projecte en ment doncs, per estalviar uns diners i per no augmentar el número de nens sense escolaritzar aquesta zona, no? uh -huh. va fer aquest projecte i la veritat és que està funcionant a dia d'avui molt bé, uh -huh. perquè quan jo vaig anar n'hi havia com 5 nens i, uh -huh. i a dia d'avui està quasi a 20 nens escolaritzats. Uh -huh. O sigui que molt bé, molt bé. Doncs aquesta exposició es va inaugurar ahir. Quina va ser la, la rebuda que, que veu rebre? Doncs la veritat és que molt bona perquè va venir gent de, de totes parts, de Mantresa, de molts barris de Barcelona, mm -hmm. va tenir molta difusió i, i vam ser com uns entre 40 50 persones mm -hmm. i va ser molt bona, de veritat, sí, sí. Jo estic molt agraïda de tota la gent que acaba venir i bueno, desitjo que tothom pugui passar-se a veure l'exposició perquè sempre que parlem de la Índia i de sempre és com casos de molta pena i tal però les fotografies que jo he presentat més que són fotos maques en aquest sentit no es veu tanta pena, tanta penúria són fotos que descriuen més que la situació Uh -huh. uh, bona, en uh -huh. aquest cas la mínima situació bona que tenen els nens no, no sé com dir-ho uh -huh. uh, bueno, jo aprofito perquè la gent s'animi a que vagi i, i que comenti, a veure Sí, perquè aquesta exposició, com hem dit, estarà oberta fins al 28 de febrer tot aquest mes Exacte. amb qual cosa, doncs, que es facin una mica de d'idea, la gent que la visiti de quina és la situació que es troba en aquest país, no? Exacte, sí que si podem fer-ho possible, no?, per sobretot ajudar aquests nens, perquè mm. és molt fàcil, no?, viure en un país desenvolupat com Espanya, que mm. tots els nens tenen i van a l'escola, no?, tenen el gret i van a l'escola, mm. però un cop estàs allà a l'Àndia no és tan fàcil, o sigui, tu tens realment el teu ritme de vida d'aquí, però no mm. s'assembla gens tinguin que el ritme de vida d'allà, i llavors és molt, és molt dur, és molt dur. don et passo la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia, Diana. Abans, Hola, bon dia. Abans has dit que Gandinegar diguem que és una zona del sud de l'Índia que no surta a l'Only Planet, sí. si no surt, com, com vas arribar a conèixer tu aquesta zona de l'Índia? Doncs mira, jo la vaig conèixer per la ONG Spurna, uh, de fet porten com molt poquet, porten 4 anys, treballant en aquesta zona, i la presidenta de la, de la ONG ja es coneixia aquesta zona perquè sempre des dels 20 anys que porten a, a, a la Índia, no? I és una zona que està prop de Bangalore, però ja et dic, o sigui, la vaig conèixer gràcies a la, a la ONG. I quan vas arribar, quina va ser la primera sensació que et va transmetre? Uf, doncs pues vaig tenir molta, la veritat és que és difícil d'explicar. Lo primer de tot és que la impressió de la gent, la gent va ser fantàstica, o sigui mai m'havia, a de sentir-me observada, no?, perquè allà la gent, tot que, tota la gent que arriba, no?, que té la pell clara, diguéssim, és com una mica estranya per ells, sí, sí, sí. però la veritat és que vaig tenir un, no sé, una barreja de moltes sensacions, sensacions bones, i quan passaven els dies, no?, després de veure i trobar-me gent amb problema, Uh, tant com de salut com econòmics, uh, també vaig tenir sensacions dolentes. Però, bueno, si em quedo si em escollir, escollo la bona sensació de trobar-me la gent i, que, i tota l'afectació que, que, que vam tenir amb mi, la veritat. Mm -hmm. Quant de temps va ser la de, de teva estada a doncs la mira, vaig estar, Sí, vaig estar un mes, més sencer, però un mes sencer currant, documentant, ajudant a la presidenta a traduir en anglès, eh, fent vídeo, fent fotografia, documentant, sobretot, tot el projecte que, que vam fer perquè teníem el temps justet per, per aconseguir tot això. Uh -huh. mm. Home, en un mes, dén'hi do, et dona molt de temps a sí, sí, conèixer sí, molta gent, a, a documentar. Perquè aquesta exposició, quantes fotos, eh, per quantes fotos està formada? Doncs mires, al final vaig escollir 16, Uh, però en total et diria que tinc com 1.200, 1.500 fotos. Sí, sí, o sigui sí que va ser molt difícil. La tasca d'escollir de, la de selecció ha estat molt, molt dura, no? Sí, sí, sí. Jo, sé, jo crec que va ser el pitjor, sí, escollir uh -huh. les fotos. Mm. Perquè després, bueno, mira, l'hora de fer-la la veritat és que a l'hora és molt... El molt agraïda i molt amable, no? I encara que siguis un estrany per ells, ells t'ho posen fàcil. Fàcil no? en el sentit de que no tenen por a la càmera, no tenen por a la gent que ve nova. Mm. I més que res tenen curiositat. I llavors, bueno, ja et dic, com era gent tan entranyable, la veritat és que va ser fàcil. Sí, sí, contactar, o sigui, interactuar amb ells. D'acord. Doncs, Eliana Bartolome, moltíssimes gràcies per haver contactat avui amb nosaltres. Nosaltres que volem més que els nostres veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu doncs, que s'acostin aquests dies al Centre Cultural Camp Fabra per conèixer doncs, una altra realitat diferent a la que viuen ells. Exacte. Elles, no? Molt Exacte. bé. Doncs moltes gràcies, eh? Molt bé. Doncs ens trobem en un altre moment. Vinga, moltes gràcies. A vosaltres, dius. Doncs nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa i tornem ràpidament perquè encara ens queda algun contacte, alguna entrevista per poder-vos fer que intentarem que sigui ràpida perquè el temps ens està tirant a sobre, així que fem una pausa i tornem.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 Molt bé, doncs tal com us hem informat en començar el nostre programa d'avui, l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats del carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix des d'ahir mateix fins al 13 de febrer una exposició de pintura de Ramon Vila, un pintor andreueng d'aquí dels nostres barris i per parlar-ne doncs tenim precisament el, seu, el pintor, el Ramon Vila. Molt bon dia! Hola, bon dia. Doncs explica'ns, ahir es va fer aquesta inauguració. Quin, què és el que pot veure la gent que s'acosti a la Febre i Coats, a l'Espai Josep Bota, de la teva obra? Bueno, mira, són, és una col·lecció d'obra bastant gran, de tamanys grans. El tema sempre és un tema és que sobre cels, paisatges, i sobretot és tormentes i núvols. Jo penso que és bastant interessant perquè a veure, és una obra gran que normalment les exposicions les faig fora de Sant Andreu i, i és una obra que normalment no es pot veure aquí, Sant Andreu, perquè eh. costa eh, trobar, diguéssim, -sí, espais tan grans com el Bota i tot això. Vull dir, esclar, oh. és difícil. Perquè com podríem eh, dir com, el, el, la teva obra? Innovadora? Bueno, no, tampoc. Vull dir, de fet és una... digue és, bueno... No et podria dir, tampoc, posar-li una etiqueta, no? Però, vull dir, està dintre del realisme, però és un realisme una mica d'extracció, no? Però tocant el realisme, no? Uh -huh. És a dir, el que podríem trobar és una visió artística, potser, eh, diferent de la que estem acostumats a, a gaudir de realment, sí. no? Sí, sí, poder, això potser sí, perquè l'impacte, vull dir, de fet amb la sala gran i això, mm -hmm. eh, és un impacte, vull dir, teles grans amb aquests quins núvols i això, doncs és bastant impactant, no? Mm -hmm. Vull dir, clar, jo no puc dir-ho, però això és el que diuen els, els que l'han vist, no? Mm -hmm. I quants quadres podem...? Ara eh, actualment hi ha 15 quadres, mm -hmm. 15 de tamanys grans, vull dir, estem parlant de tot de teles, les petites són 1,50 m per 1,50 m, Uh -huh. I estem parlant de tamanys de 1,50 m per 1,80 m. Esclar, són 15 obres, però és, clar, és que aquell espai requereix obra gran. Uh -huh. I què els diries als veïns i veïnes de Sant Andreu que vulguin, doncs, una mica conèixer la teva obra? Bueno, de fet, eh, jo diria que passéssim per la galeria per l'exposició, que ho veiessin perquè són, ja dic, són, és una col·lecció d'obres que també a Sant Andreu no es vol, Jo no les podria tornar a posar així com així, no?, perquè reunir una quantitat d'aquestes obres grans i això normalment costa. Uh -huh. I és una ocasió per veure l'obra i veure la trajectòria de... I la gent que ja em coneix, doncs, bueno, doncs veurà un canvi de... Eh, abans jo treballava més figura i coses d'aquestes i veurà un canvi bastant radical, no? El que sí que és important dir és que un pintor de Sant Andreu comets ets tu, doncs que sigui la primera vegada que exposis aquí als nostres barris, doncs, evidentment, doncs sí. esperem que no sigui l'última, no? Ah, esperem que no sigui l'última. <ríe> Això esperem. Molt vale. bé. Doncs, Ramon, nosaltres des d'aquí convidem els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu que a que s'acostin a l'espai Josep Bota de la Fabericoat i que puguin gaudir de la teva obra. Moltes gràcies, doncs. Vinga. Fins una gràcies. altra. Gràcies. adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, a la Fabra Icoa us ofereix aquesta exposició de pintura de Ramon Vila fins al dia 16 de febrer, així que ja sabeu a on anar. Ara sí, ara anem directament al que és la nostra habitual agenda. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I atenció perquè el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu us ofereix dels dissenys de Josep Palau i Lluller als teixits de puntes, visions noves des de Randes. Excepte el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu al carrer Arquímedes, número 30, us ofereix fins al 14 de febrer dels dissenys de Josep Palau i Ullé els tèixits de puntes, visions noves des de les randes. Doncs l'Associació de Puntaires de Sant Andreu Fidel, el seu objectiu de difondre tècniques i treballs de puntes de coixí en col·laboració amb el taller Randes, ens porten els treballs de puntes inspirats en els dissenys realitzats per Josep Palau i Ullé per la indústria tàxtil. I atenció perquè ja us hem anat aquesta setmana parlant d'aquest tema, però és que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Mont Comas. El Centre Cultural en Can Fabre, al carrer del Segre número 24, s'oferirà fins al 27 de febrer l'exposició Mont Comas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà la Trinitat Villa.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 del present. El Centre Civil de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu número 111 us ofereix aquests dies i fins al 26 de febrer i en motiu dels fets del tricentenari del 1714 una exposició realitzada pel grup de pintors de Sant Andreu. Doncs el Centre Cívic de Sant Andreu té uns horaris que és dilluns de 4 de la tarda a 10 de la nit, de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit i els dissabtes d'11 de del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit. A més a més i també el Centre Civil de Sant Andreu el dilluns 17 de febrer a dos quarts de vuit del vespre hi haurà una conferència amb el nom Catalunya 1724 a càrrec de Juan José Avellà. Doncs ens queda ja pràcticament un minut dir-vos... Eh... Forma de telegrama que la Biblioteca Agnes Iglesias Can Fabra us ofereix l'exposició Vinyetes Palestines, del qual us hem anat parlant aquests darrers dies. També que l'espai 30 de la nau i la us ofereix l'exposició Passaçada Fotogràfica per les Sagreras, si voleu conèixer doncs, com és aquest barri. Nosaltres us ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!